Ja, välkommen till Radio alla Bord. sitter här med kaffe på Nines med Jimmy Ryström, Johan Henriksson och Mattias Karlsson och Oskar Moström. Välkommen! Tackar, tack för det! kan ju direkt säga att Lishna korkar i lurarna, lägger upp fötterna på bordet och ser ut som en bomuss... Mm. ...ja, en i helt enkelt. David kommer också för vi... ...sitt kommer han nu, Capitano... ...kommer in och ler, kollar på inspelningen av Radio alla och... ...vill du delta, David? Nej, han vill inte delta, han vågar inte. Vågar inte. Nej, för svagt, svagt tycker jag. Mm. Men kaffet var rivet. Ja. Trots att det säljs av i och Rundsten eller Sätra så att det gott. Det är ju val liksom. Det är ju var... Dagens ämnen, vi ska börja med att ta upp eh, sorrofintens Sor var eller icke-vara. Icke-vara. Icke-vara. Ja, icke-vara. Det är vi överens om. Så långt är vi överens, men... Hur? Hur ska man kunna stoppa användandet av sorrofint i dagens innebande? nu var Finnarna hade väl tagit upp någonting om att när man tar upp och börjar sorra då får man liksom gå på för att ta bort bollen. Det, det, är liksom, mm. det blir inte slag på klubban om det skulle vara så. Man får trycka till den liksom. Alltså det är allt så tappar bollen då. Mm. För det, då, blir, då blir det som att väljer man att sorra då tar man ju den risken. Då, mm. Det är ett sätt att motarbeta det men ändå tillåta det. Men då blir svårigheten vart ska man dra gränsen men domaren de äh, det där var inte så, ja, men så har de inte, jaha. Sådana här grejer. Nej ja, men det är upp till domaren att ja. Det är, det är svår... upp till domaren ja, att ja. döma. Men det är svårt då. Ja. Mm. Nej men alltså när, när man behåller bollen och lyfter från marken. Då, då är det väl sorra i alla fall. Så kan man ju säga som mm. linje Men för er som domare, ni har väl... Vet, ni kanske inte diskuterar sådana saker på era möten. Men det stora argumentet mot för det har ju varit att det är svårt med gränsdragningen basverkta som Zorro. Om du typ mm. går den här, du vet, i luften. Är det mm. För då har du också bollen i luften på klubban. Ja, all, all. När, man, när man lyfter upp bollen och man liksom har den på klubban då. då baller, men att man avsiktligt lyfter. Ja, precis. Inte att du typ tar emot en, en boll och kanske gör någon dribbel i luften utan Nej. att du lyfter avsiktligt upp den. Då, då ska det klassa mm. som sorro. Så fort. Även om man bara går och stutsa på bollen så ska det klassa som sorro. Men det där med att man får köra över att det skulle inte gå igenom. de andra skadegrejer och skit. Ja, de säger att vi Oftast blir sorrot vid målburen och skaderisken ökar ju när vi står ja. vid målburen målbur, än fast de är lösa och eh, Men det är en vart du om eh, den här diskussionen om hur ska det eventuellt straffas då. Om vi säger att vi ska få in ett förbud kommer det vara en, två minuter då Kommer kommer vara ett frislag. Eh, ja, vad tror ni om det? Så frislag tycker jag. Mm. Men samtidigt då kan man ändå ta chansen. Nej, men om, så fort det blir det då blir det ett frislag och ja. då tappar man det. Så man tar ju ingen chans. Det finns ju ingen risk i det, att du i bollen så, ja. fort, så fort du sätter igång. Precis. Ja. Mm. Och det känns onödigt att slänga på en utvisning faktiskt. Eller att när man tar upp bollen och gör sånt. Du slutar många regler gärna, så att man får slå på kundna Det är precis det, här, det. jag har sagt här att du öster lyssnar på musik. Så jag tycker ja, att du drar ja, i luren nu. Ja, eh, mm. Finlands förslag som du okay. sa för ja, Ett, ett finskt förslag. förslag. Du kan lyssna på den här sen så får Ja, men förslag är så bra. Om någon kommer på ja, mål... Bra, någon, då bra Mattias. Då har det. vi hört din åsikt. Det Tack. <laughs> så går det när man från början, Lyschen. Liksom. Har har lärt dig jag någonting om inte det. Så Mm. Vi sa att man fick gå in i kroppen och du fick börja veva. Alltså, ju... bara... Det hade ju inte varit orättvist. Om någon, kommer, om någon har tränat på en sjukhet grej så får man, kan man ju inte stoppa det på något sätt. Nej, det är det som är hela grejen med det här. Du att trycka mot målburen. Och annars blir det någon obstruktion eller så då kan vi komma åt sanden sånt. Men som vi sa skulle det aldrig gå igenom. Nej. Men då tänker jag att det kommer inte att gå igenom. Ska man då helt tänka på bort det här ja, regeln? att vi egentligen inte får ta upp den och då straffas man för det ja. ett frislag. Mm. Ja, det tycker jag. Jag menar en alltså, Ut... utvisning och kommer ingen göra det, men för, om man ändå tappar bollen kommer inte heller någon göra det. Det finns ingen anledning att göra om man inte blir med bollen. Jag tjänar nej. ingenting på det. Jag har så mycket snack om det här att nej, både jag och sorg och sånt här och liknande grejer som du borde uppmuntra till just för ja, rent publik fri frieri. Jag vet inte, jag är tveksam till... Det blir till, riktigt innebandy, det blir på bara en jävla... Ja. Och springa Rilla runt och fjolla runt, fan. Det är jag också känner att... Kolla på inband, då vill jag se snyggt spel alltså. Ja, Sköna uppspel, skönt passningsspel, klockrenna, defensiva styrningar och så vidare. Inte massa cirkus. jävla sorrofinter. Vill jag gå på cirkus, då, då går jag på cirkus, inte ja, på inbananmatch. Ja, nu utmanar man så finns hela Youtube fullt. Det finns ju ja, sport när man bara håller på med sorror, då ja. kan man hålla sig dit då. Ja kommer inte av att det het nu, varför det? De så här klubben med ja, hålet där fram. Ju, de som var populärt för några år sedan, ja. de sålde ju så här klubben. Jag kommer inte ihåg vad det hette men... Men nu är det dött ja, lika bra det. Vi hade ju... Eller som det var heter det, Lacrosse? Men, ja men, ja det precis, det, också, det. Också. Ja, det är också en allsamt, helt, helt annan sport. Ja, det, då får du ju tacklas. Ja men man kan ju sorra lite men om man har bollen Det var ju ganska kul. Det är inte, inte sorror så, då? Det är en helt annat sportlishen. Ja. ja, men det går att Ja, tack Mattias. Vi kopplar ju luran när de sitter tyst och gummar lite. Vi det kommer vi behöver in en expert expertis. Mm. Det är ju lite som Leipop. Like, så kommer vi med som expert. Kom inte tack, ta tack. Tack Fel, Mattias. Matrius. Tack. Nu kan vi fortsätta. Tack för lishen så tappar jag ordet. Det har funnits ett, ska man säga, ett förslag till. Mot det här. Men nu tappar jag det på grund av lishen. Precis. Vi får se om vi kan återkomma till det. Men det är ju också det här. Som vi bara inne på. Hur attraktiv innebandyn blir. Blir den verkligen mer attraktiv. Alltså, Utav du, det här. Vi som. Alltså, man får säga så kan lite innebandyn ja, spelar själv. Ja. Tycker inte det. Men kanske de som. Inte riktigt förstås det på, men så här som uppspelar sådana saker. Ja, men mm. de som som inte, inte kan hitta inspiration. Alltså, nej, men de, de, de, de som de inte är liksom uppskatta. en innebandy Då det är ju bara de som uppskattar Sorg. Mm. Men då, vad, vad, har man, vad har man med sporten att göra om man inte uppskattar den? Precis. Lockar. Jag tänkte att... Det är ja. Jag tänkte just det ämnet angående innebandys attraktivitet och utveckling, jag tänkte att vi skulle ta ett eget avsnitt och ja. lite mer på djupet. Jag var tillbaka på det, det jag tänkte på. Jag kommer hitta tillbaka. Det var också fråga om det här att man ska ha bättre koll på utrustningen. Mm. Det finns ju folk som kan sörja med rakt blad. Men eh, ja. vi skulle, man skulle nog kunna motverka en hel del genom att ha bättre kontroll det tycker jag på med. materialet. Det är, det, är, det är bara borta laget som får... som får, alltså, alltså, borta laget eller ska man säga, mot sådana laget måste säga säger att jag mäter den här klubban. Mm. För då får man inte själv ta initiativet och mäta någon klubb. Varför inte då? Ja, det vet jag inte. Det är ju hur som liksom ja, Reglerna så. säger så. Men det, det, det är en sak man måste få bort i sådana fall. Då måste du kunna göra det på eget initiativ. Ja. Helt klar. Ja jag tror det är så att man inte kan. Men jag, kan inte hemmalag göra det mot laget? Jo, då. Men alltså mot då. Ja. Det är sant alltså inte fel. En lag lever mot andra. Det är en lag som ber om att kolla, Jo, om, om... Ja, det stämmer. Mm, på två minuter. Det, också... det, alltså, det, det, kan, köpa. det kan ju finnas kvar faktiskt. Ja, ja. för att man inte kan kan bara... mäta varenda jävla klubbar ja, det, är det. För... Ja, det är där ju... för. Bara mäter lagets klubbar. Ja, jag tycker helt klart att domar ska kunna på eget initiativ ja, ja. kunna göra Om man märker att det där ser inte... Eller så gör man så att om det är någon som gör ett mål, så ska klubban mötas direkt efter målet. Ja. för att ja. mötas och sen är, alltså, och då har rätt att de har bort målet av klubban är motlåten. Ja, det är också ett annat Men man får ändå inte bort sorron, men det är liksom sorrumålen och minskar, ja. minskar den helt klart. Ja. Så kanske framförallt i de här åldrarna Ja jag vette. Jag vet men inte är populär här på i banden, vi vet väl han vad fan heter han? Alexander Neder va. som är rätt duktig på det där Helsingborg. Har gjort en hel del mål, elitmål på det viset. Och även där är det ju diskussion, det är inte bara vi som tycker det här, utan vi har ju en ganska stor del av innebarande Sverige med oss i den frågan. Ja, det är ju inte det, att vi, vi har ju någon vårt som kan också, ja, ja. så det är inte det att vi är Nej. liksom så här. anti bara för att inte vi kan, utan... en av... det för att det förstör ju sporten. Ja. Det gör ju verkligen det. Hur kul är det när man, när det här är någon kille som sorrar, så, som det hände för oss förut, när han sorrar, så, vi kan inte på något sätt stoppa det där, för då, blir, då åker vi på någonting. Mm. Hur kul är det då? Att de har mål på det, det är ju skitla ju det. 2-3 mål var inte det, men ja. på svar ja. och just den sista målet, men det är inte långt i ett Nej, mm. det var ju det, det jag menade, så. Mm. speciellt när det är skitla villigt. Liksom. Alltså är ärlighetens namn, jag skulle inte vilja att de vill att gå under med ett mål, eller lika, att någonting har vilja ett sådant mål. Nej, jag, jag skulle inte vilja vinna på det viset, alltså helt är ärligt. Man vinner inte ärligt då. Nej. Det jo. känns så. Eh. Det känns ju mer som fusken som ärligt spel, ja. faktiskt, även om det är tillåtet. Det är inte ofta målar något canceller de på det för oh yeah. det är ju oh det. Ju ganska svårt för baten att och på arm täppa till. Ja. Sen också gör något som kan ju verkligen hålla klubban lågt men sätta den högt. Ja. Alltså de, när de lyfter upp alltså, så du kan ju inte sätta in bort i sätta mot krysset om du vill om du är duktig på det ja. från den andra ena stolpen Nej, det är. ja. Så det är eh, Jag har någonting åt och just det som vi sa att, att domaren borde kunna kliva in. Nej, vid misstanke. Ja. Och kolla. Det är idiotiskt att vi ska behöva sköta hans jobb. Ja. Och dessutom få straffar om det är fel. Ja. Ja. Alltså visst är ju så. Men då, då vill han ha undvika mig hellre att göra det. Ja. ja det är helt... Inte på att det kan. inte Nej, Nej man gör ju inte det. Då låter man ju hellre, hellre vara ledare. Mm. Men domaren. Som alltså, man ser att det där ser inte rätt ut. Alltså, då, då ska ju han kunna gå in och mäta. Tycker Sen tycker jag, vi är också vi är ett lag som inte klagar så mycket på sådana där saker vad jag jag har aldrig gjort det i alla fall. Han kunde hängen och och, och sånt här som många, många andra lag bara gnäller över. Ja, nummer två i Ströms på halsband liksom. Det ska du inte då? Nej, alltså, jag förstår inte vad, varför man ska bry sig om, det är bara för jävla det jag känner. Jag tycker ja, det är så jävla onödigt det skulle jag aldrig be om att mäta någon klubba och så vidare inte vara 100 procent uppenbart. Jag kan förstå om det är en sån där ja. ja, det där är en annan sak. Mm. Men det är så här lite tunt guldhalsband. Det går ju det är ja, typ Lichens, halsband. Ja, Nej, det där går jag av. En ja. tung men det liten kedja. Inne, ja, det allvarliga ja. grejer. Sen kan jag mer förstås för hänger i så fall. Ja, men... Men ja, man får ju skilja sig från när springer runt med hängen, ja, ja, det är, i är värre fall. för en själv än vad det är för motstånd. Ja, det det. Ja. Lyckade du, du skada en motstånd om jag sitter och har bra. Precis. Nej, men det känns att vi är en, enade i den här diskussionen. Mm. Med anledning av matchen så fick vi anledning att diskutera sorro. Men även det här uh, vi har varit inne på uh, angående hallar. Standarden på hallar. Alltså så dåligt. Här i vårt uh, distrikt eller vi ska kalla det så. Alltså vi har gått om hallar. Vi har gått om hallar. Men det är men... få om... Alltså... Ludde, jag vet inte vad det är för förmått på den. Men den är ju okej okay att spela på för oss. Måttet är okej. Okay. jag tänker snarare på det här med tajtheten som Andersberg. Mm. Att det är, det är en sjuk skaderisk När ja. man kommer upp i åldrarna när man börjar sätta in verkligen på ja, att ta Att det har en, inte sin halvmeter till Ribstol och mm. element och Nej, det är ju i Men, Men i så, så fall är det, är det väl Jag fattar inte hur man kan tillåta spel i den här. Men det är lite lika på träffen liknande på träffen ja, det är som nära liksom. oh, jag. Ja, nej. det är ju typ bättre. sportcentrum är bra sportcentrum är bra på, här Nynäz... Nynäz är bra, ja, bra. Eh, ja, Så har vi jag... såklart så bra i i eh, Sandviken järnvallen ja eh, undantag undantag bakom målen ja om vi spelar på den ledden men vem fan det låter det i nej ja, ja precis inte jag vi får ju se hur det blir i vår halv nu, men mått och döma så blir det inte så jävla mycket bättre än vad det är i träffan. Om vi ska hålla oss full, full spel. Ja, det är 22 yta. gånger 44 nej 22 gånger 42 Jag tror det var 3 meter till godo, eller någonting, medan sarg vägg om vi ska ha fullstopplan. Ja, då blir det en halv på varje då. Mm. Och då ska det ha en, en, en, en bänk på det här. Ja. Oh. Det blir väldigt lite, det ska ju vara utrymme man ska ju man ska inte flyga in i väggen mm. när man blir det. det kostar inte så jävla mycket bra meter till Nej. åt varje håll De ska ju det. Det, är det, kan ju det Det är enorma kostnader som är, som är det. Men måste det Det är verkligen skitskola kostnader Det är ju priset men... hade, hade det inte varit någon stor skillnad då hade det inte mm. varit utrymme. Men det här är en Det mm. skillnad De är inte att det är värt att kanske lägga på Jag vet inte hur. vi kan ju inte sitta och spekulera hur mycket det skulle kosta mer men för att få en hall som verkligen Ja då är det ju det. Där. Och som man lägger på jag vet inte. Om vi ser max 5 miljoner. Det kan inte stå så mycket. Men för att hallen kostar 25. Nej då kan det inte vara... Om vi räknar 1 miljon extra. 22 miljoner försvinner där. kan man bygga riktig hall? Ja, är Precis. Om man ska. Det är faktiskt. Faktiskt färd. Hade hon gett fan i pengarna hade vi kunnat ha fått en dubbel så fin hand. Ja, vad någon som hade haft koll på kärringen hade också haft pengar. <laughs> Kanske hade jag fått det, ja. Låt mig som en gamla gubbar på torget. Han ja. har konstat om det är Nej, det är faktiskt inte speciellt konst. Hur skulle de väl bygga fullstol inom hos fotbollsplan bara för att täcka över det där med det hon gjorde? Ja. Det har varit mycket såna sling slinger i lokalpolitiken i senaste tiden känns det som. Man flyttar fokus från det där till så fort det börjar storma runt de ansvariga politikerna. Men det är en annan inte diskussion. bara den där tula spelberoende. Människan är inte bara hennes spel. Nej. Resten av kommunen. Vem får ger en människa fri tillgång till alla transaktioner? Ja, Jag rådgade inte ens, till ens tillgång till lagkassan. <coughs> Nej precis. Och det handlar om 15 000. Som har fått hårt Ja det är det, det hade vi hade tillgång till. Men hon sitter och trycker mm. på miljonbelopp och en mm. kommun. Men har var det värsta när ni kunde ha utgått köpa en Toblerone. Ja. Som ungefär. Mona Salina. Är precis. Nu sitter jag och trycker på mycket pengar hemma också. Men det är pengar som vi känner tjäna ihop. På annat vis. Mm, precis. Kan du lova att det köps inga Tobleroner från de pengarna? Hata Toblerone. Ja, så det köps andra grejer från. dem. Nej, det gör det inte. Nej, men just handlar om tänker tänka om Anders Berg. Uh, en match Anders Berg är ett lag där det också Det bli ganska fullt spel mm. I den hallen Det är inte tight Och så man, springer man på varandra och varandra uh. Tack vare att vi Båda lagen är Lite mot den lägre uh. Delen av serien uh. Så blir det ju mycket mer Kanske inte lagen. lika Lika spelskickliga som alla andra uh. lag Så att man det blir mer Om vi ändå gjorde det uh. Jag tänkte såhär att, att ni som skulle säga rivstol Inte dem oh, Min tanke i alla fall uh samtidigt så tycker jag att man blir hemma i spelet känner jag när man spelar matcherna själv det typ blir det stor i vik trångt och jävligt att man kommer alltså jag känner, känner i alla fall att man har i bakhuvudet med sig hela tiden mm. ja. att det sitter en vägg alltså en halv meter om ens det från man är, bekväm, man är inte bekväm nej, nej. precis man kan inte slappna av nej. så tar man full fart ner mot ett hörn så hör man hur kommer någon jävla Kinesisk bakom när det kör ja, full fart man är livrädd alltså och helst domaren dömer ju annorlunda gör det du till exempel en tapplingar på Nynäs då blir det en frislag där kan det bli en utvisning på en lika hård därför att den ser så mycket värre ut du upplever så mycket värre än vad det är men det kan ju bli mycket värre än vad det är det är väl inte helt fel det ändå ändå domman att nej ska Det är skittråkigt. Men om vi, kollar mer på, om vi slutar att klaga för stunden då, det är vi bra på. Men lika som det andra, man kollar, vad som man kan om vi kollar på kommunen idag. Vi har en halv på väg ut till Strömsbro. Mm. Vet inte vi. vi har halv på väg på Sätrosen va. Den är spikad, den är Nej, det, ja, det är inte spikat, men det men planer det är det är det. år Men om vi säger att, om vi ska få en utbud av alla som finns idag. Ja, ja, det finns ju en men på Sätrosen, den är spikat. Jag Vi Ja en är spikad Ja den är spikad ja. ja, ja, ja. Men nu om vi kollar Till exempel det vi har Skulle till exempel vi äldre då De äldre grabbarna som kanske har något tuffare spel Ska de husera på de här planerna Till exempel som vi sitter här på Nynäs nu Och så de skickar de yngre Tjejer och, och pojkarna Till till exempel Andersberg Så det har det alltid varit när jag spelar spelade när jag var... mm man som jag dömer. Ja. jag dömer ju ofta här på Ninnes. Ja. Ska jag göra det nu helgen till exempel. Mm. Det är ofta när jag lirar får alltid åka ut andra och sitta ja. här och kampa. men precis, det är men man ska checka. Och så tar och, och så kommer inte vart med först en halvtimme en så måste man sitta fris en halvtimme först. Ja, faller det upp när då är dörren. samma problem varje gång. Vart gör det för det också. Men hon tänker på utvecklingsmässigt då. Det är bra att de yngre då ska spela bara i de här hallarna och aldrig få testa på en större plan Nej. för och det i Men i regel så ska de hålla till där borta. Du tycker så? Ju... <laughs> alltså jag, jag säger inte. Jag, det är jag bara är frågar ju... nu. Alltså, ja, jävligt, jag, det det jag. är jävligt bra om du får prova på. Ja. Men eh, som Henka säger, det i regel så ska de spela på dem där så att de, de här öppnas upp till... Ja, eller... Ja. Men om man får mål får man in teknik inte Det är ju bra det då. Ja, ja men det, det har ju sina förnaktigheter. Jag lägger inga eh, värderingar. Mm. Det är bara frågan nu. Jag tycker intressant i diskussionen. Är, ja ska fylla nio nu. De behöver inte köra på sån här stor tycker jag. För de klarar inte av oss springa den. Nej, det är också, också en aspekt i det hela. Eller hur? Ja, Så kanske kan vara bättre, bättre att spela. Jag menar i förhållande ja. till själva spelarna. Ja. Så är den planen lika stor, stor för dem som ja. den här, är för, som Nynos är för oss. Och så alltså, man tar förhållande till storlek på... Och till och faklar kanske. Ja, precis. De vet ju själv här, jag vet inte. Ni spelade väl inte, spelade väl inte den här hallen med godis, antar jag. Nej. Det gör jag. Då tränar vi på norra skolan, vet var det ligger? Vasaskolans ja. jävla jumpasal. Mm. Uh, den är inte stor. Är det där Jag har inte varit där sen jag var 7-8 år. så att, mm. uh, Stixlarna var ju suttad och tränade. De träningarna ska vi inte tala om. När vi snackar skaderisk, alltså, dra åt helvete. Ibland så kom 4 fyra-fem gånger när vi där. Det är livsfattigt. Uh, varför vi spelade om godis? Vinnande lag i turneringen för godis var det någon träning. Då är det ju liv och död. Det får jag säga att det var krig. Då var ju Sake med också. Godis var ju fan... Det var krig då. Det var ju som fett hängar när det var liten. Fan, det var fortfarande. Ja, men det var värre då. Så bara för, för att köpa din gogo för så här ni, vilka godis Skulle ni inte säga det här ute Vi har tre lag, lag vi vinner lag <laughs> på den en påse godis då, är det då, då skulle det vi det mm. Ja men jag slår av dem att en dosa snus skulle. Ännu, värre, ännu värre om <laughs> ja. Det så det ska vara Nej men det är sjukt att man ska vara Locka på det viset Men Då man ju kunna se Om vi säger det att man, Upp till vissa ålder så kanske man spelar sina matcher i Andersberg, vad var vi med alternativ i stan? Jag har jag inte så jävla mycket mer. Jag jag Sju man, I ja. fotbollen ja, har ju så. Ja, i fotbollen har ju så. I svemanna, i svemanna, i niomanna, i elvamanna. Mm. Klart och betalt. För, ja, har jag Har man hört argumentationen med. från folk i yngre ålder att nej, men, man har också fått spel på storplan. Men i fotbollen har man inte regeln Eller hur? Nej, precis. Nej, men i fotbollen då kör jag Alltså olika åldrar har olika spelplaner det är även när man är 13 12 13 när man börjar med elva manna nej det är 13 tror jag ja man börjar mm. spela på 11. och innan är det 9 ja. mm, mm. och innan det är 7 och innan det är 5 de har ju många planer som helst, det och så att det blir inte orättvist heller alla växer ju upp någon gång och kommer att spela på de större planerna ja, ja, ja. bättre handlarna ja, ja. det blir lika för alla det är så... roligare än de det är inte kul att vara med. Ja, men Nio år och spela på en elva plan. Nej, men nu, det är... vad fan händer då? Liksom. Ja. Springer inte mitt cirkel nu? Nej, det blir inget spel. Man, då, när man är, de... är mindre, man orkar inte lika mycket. De man springer knappt, inte lika mycket Man kan ju knappt spela vid den åldern Nej. på sina planer. Och då tar de dem på en full stor. Mm. Mm. Nej, det handlar om att det är anpassat till åldern. Mm. Alltså, då är generellt så här om de, det här storleken, orkar det här. Det blir bra flyt när det är sån här storlek. Och sen... Och i de yngre så är det ju mindre, mindre om, man, om de för hade ja. börjat spel, alltså man menar, mm. då börjar man ju på plan från början. Ja, oh, Om fotbollsspelarna skulle börja på en bara hade ju skillnad. Ja, de skulle inte åka. Ja, men, men inte, om man gör det från början. En, finns inte en treåring som orkar Nej. köra match på äh, elva men tre kanske inte. Ja. Min syster, hon var Jag började ställa tre. fotboll när jag var tre. Ja, Ja, det har aldrig orkat den här var man då eller? Nej. Nej. Det är ju inte, inte rimligt alltså. Nej. Det liksom, man begränsar ju även tiden efter ålder. Ja. Speltid. Ja. Det är ja. samma sak där. Att man ska orka. Eller ja. det Ja, precis. Ja. Det är lika bra. De, de planerna, till och med där. Det är bra låt de där mindre planerna till de mindre för de behöver inte lika stor yta och de tar inte upp lika mycket plats. Nej, vi tar ju mer plats på ja. planen också. Nu Det bli dags runt av. Tredje avsnitt av Radio Allabo. Dags för träning. Uh, Samling om 30 sekunder. Om 30 sekundersamling. Ja. Fix, max 30 sekunder. Vi rundar av och så så hoppas vi att vi återkommer snart. Mm. Nytt avsnitt och då tänkte jag att vi tar nästa avsnitt på behandla ämnet. Hur vi ska kunna utveckla innebanden inom strömspråk kanske framförallt och i allmänhet till det bättre. Vad man ska kunna mm. göra för att uh, ja. Utveckla sporten och, och, och i vilken riktig vilja att sporten ska gå. Det finns ju en hel del olika sådana också. man kollar framförallt på nivå. Men eh, vi tar med om det i nästa avsnitt. Vi ser nästa vecka kanske, hoppningsvis. Så då säger vi hej då. Tack och hej. Hej då. Hej Hej då. songs sing of the days sing of the place where you as a fighter belong though four walls surround you and shackled in chains fear not for all comes to an end we shall tear down the walls of corruption and then A message of freedom will send. Sing of the days, sing of the place where you, as a free man, belong. The world will see we will change, will set free all that is trapped in their maze. A vision I see of a future for thee. Once solved are the issues we face The fighter belongs Find strength in your memories And all you hold dear That's something they never can take The joy, the laughter The times that were clear Will wait when free you are made Sing of the days Sing of the plays A free and belong where you as a free man belong. Where you as a free and belong, where you as